Обережно взяла його рукав. Будемо разом, почнемо нову стежку. Скажу наостанок, повороту нема. Я був ніби зовнішній для справжності, думав, вірив, але поза кругом її. Тоді прийшов безжалісний вал з огнем і вразами, відкрився через нього обрис незнаного, і я при ньому побачив кожну гнилу пляму на собі, на всій душі, кожний фібрик чорної провини в істоті. Жах обняв, як в тіні смерти. Так, дні за днями, в кутку, аж поки збагнув. Це благо, благо безмежне, як дар. Переступ в поріг, бо відімкнулись двері. Про них трудно говорити. І замкнулись за мною. Не вертай мене до старого. Сердитістью і суєтою. Мені ліпше смерть. Але немає до тебе жодного зла в душі. Будь щаслива. Не відходь, мені пустеля. Подумай сама. Схочеш увійти цими дверима? Життя обновилось. «Прощай!» – поцілував руку і швидко пішов. Вона стояла непорушно, сприймаючи, як в сні, що сталося. А з зали виступає лисий старикан височезного росту, один з приятелів Олега, музикознавець і диригент. Таїса проказала «Добрий вечір!». Гречно вклонився він і вимовив зовсім стиха, якось аж болісно. «Перепрошую, я не знайомий з особами, що топчуть любов!» Відійшов, пригорбившись, мов з вагою на плечах. Вона ж відчула в душі, мов похлист кончуком при ганебному стовпі, так обпалили слова, хоч їй надзвичайно певнилось, непотрібні, незаслужені, несправедливі. Дивилася дідові вслід розширеними очима, заломивши пальці. І якраз тоді, заждавшись на неї, виходить Зенон, і хоч відзначає собі, що відбулося, однак щільно зачинивши двері, обговорює в рівній вимові. Даремно конструктор з образи гримнув на критика, бо плюси і мінуси в заувагах тільки побіжні, дрібниця, мабуть, нерви. Підпалили, бо ми студію. Огонь вигріб середину її червоною ложечкою, мов крашанку. «Кара!» – в понурості відказала Таїса. «Згоден, зрештою, заслужена кара. Мені теж. Я побачила. Що ви? Забудьмо!» Океанський приплив від самого життя обновлює всіх, безперечно. Смію мати надію, ми стрінемось. Ми? Нехай. Через місяці-місяці, як належить пережити вдові. Зенон поспішає розважити і переконати її. Найгіркіший біль, солоний слізьми, переходить, обмиваючи нам серця, мов хвильність річки наш бідний берег. Відчиниться нова стежка, і я все зроблю. Чи можу сподіватись? Не гідна вашої долі, верніть слова. На тимчасову розлуку до побачення колись. Намірився поцілувати руку, сильно відвела вниз. Він прошепотів, ждатиму хоч і вік. На її відході супроводити хотів, але жестом заборонила. Пометався самотою з кутка в куток. Живу, куплю будинок і віолончель першокласний. Що за сліпці обидва хлопи? втратити князівну. Піднімаю широко вітрила. В захваті підкидає руками. Недумно взяв ще капелюх з вішалки й сплеснув його в диска, потім, злякано оглянувшись, розправив і чіпляє на місце. Непрямий спосіб. Над повнолюдністю зали в розпалі розбору похмуро пильнує всіх суддя, мов з вершини над скелі. Поблизу. Прикипіли присяжні. Їх лави піднімаються одна над одною. обвинувачі захисник побрали собі окремі столики. Службовці стоять, а свідки і публіка зайняла стільці в залі. Дівчина, що її шию укриває гіпс, непокоїться в високому кріслі колосудового стола збоку. Гостроноса, очі ніби шукають помочі в осіб на першому ряду. «Міс Матільда Граден», – прокарбовує слова прокурор – чи ви цілковито певні, що маніяк, хто гнався за вами в вечірньому парку, є цей чоловік, Вікентій Дорзинський? Прошу знову глянути на його обличчя і дати остаточну відповідь. Так, він, я впізнала його, підтвердила дівчина, пробігши низькозорим поглядом. Більш немає моїх запитань, відстанув прокурор. Тоді суддя холодно за охоти оборонця, ваш час. Міс Граден. «Чи ви ясно бачили обличчя обвинуваченого?»